Jabur 27 dari ayat 1 sampai 14 Masmur Daud Tuhan cahayaku dan penyelamatanku, siapa perluhku ku takuti? Tuhan kekuatan hidupku, siapa harus aku gentar? Apabila orang durjana menyerangku untuk membaham dagingku, semua musuh dan seterukut itu tersandung lalu rebah. Kalaupun seangkatan tentera mengepungku, hatiku tidak akan ngeri. Satu perkara yang ku ingini daripada Tuhan akan kupohonkan. Semoga aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, melihat keindahan Tuhan dan bertakafur di dalam rumah sucinya. Karena pada waktu kesesahan, dia akan menyembunyikan aku di astakanya, di ruang rahsia kemahnya, dia akan menyembunyikan aku. Dia akan mengangkatku ke atas batu pecal dan sekarang kepalaku diangkat tinggi di atas musuh sekelilingku. Maka aku akan mempersembahkan korban dengan gembira di kemahnya. Aku akan menyanyi, ya, aku akan menyanyi memuji Tuhan." Dengarlah, Ya Tuhan, apabila suaraku berseru dan kasihanilah aku, serta sahut seruanku, hatiku berkata tentangmu, carilah wajahnya, wajahmu, Ya Tuhan, akan ku cari. Janganlah semunyikan wajahmu daripadaku, jangan singkirkan hambamu dengan murka, engkau telah menolongku, jangan pergi daripadaku, Jangan tinggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Apabila ibu bapaku berpaling daripadaku, Tuhan akan memeliharaku. Ajarlah aku jalanmu, ya Tuhan. Dan bimbinglah aku ke jalan sejahtera, kerana aku diserang musuh. Jangan serahkan aku ke tangan seteruku, kerana aku digugat saksi-saksi palsu dan orang yang ganas. Tentulah aku putus asa melainkan aku percaya bahawa aku akan melihat kebaikan Tuhan di tempat kehidupan kekal. Nantikanlah Tuhan, tabahkan dirimu, tegukan hatimu, ya nantikanlah Tuhan.